פרק כ' באחד הימים, כשהיה מלמד את העם בבית המקדש ומטיף את הבשורה, ניגשו ראשי הכוהנים והסופרים עם הזקנים, ואמרו לו, אמור נא לנו, באיזו סמכות אתה עושה את הדברים האלה, או מי הוא שנתן לך את הסמכות הזאת? השיב להם, גם אני אשאל אתכם דבר, והשיבו לי. טבילת יוחנן, האם משמיים הייתה, או מבני אדם? התייעצו זה עם זה, באומרם, אם נאמר מן השמיים, יאמר, מדוע לא האמנתם לו? ואם נאמר מבני אדם, כל העם יסכלו אותנו, כי בטוחים הם שיוחנן היה נביא. השיבו ואמרו, שאינם יודעים מאין. אמר להם ישועה, גם אני לא אומר לכם באיזו סמכות אני עושה את אלה. הוא סיפר לעם את המשל הזה. איש אחד נטע כרם והחקירו לכורמים. לאחר מכן נסע לתקופה ארוכה. בבוא העת שלח עבד אל הכורמים כדי שייתנו לו מפרי הכרם. אלא שהכורמים תיכהו ושילחו אותו רקם. הוסיף ושלח עבד אחר, אך גם אותו היכו וביזו ושולחו רקם. הוסיף ושלח שלישי, ואולם גם אותו פצעו וישלחו החוצה. אמר בעל הכרם, מה אעשה? אשלח את בני אהובי, אולי אותו יכבדו. כשראו הקורמים, נועצו יחדיו לאמור, זהו היורש. בואו ונהרוג אותו, ותהיה לנו הירושה. הם גרשו אל מחוץ לכרם, והרגוהו. ועתה, מה יעשה להם בעל הכרם? יבוא וישמיד את הקורמים ההם, ואת הכרם ייתן לאחרים. חס וחלילה, אמרו כשומם זאת. ונעץ בהם מבטו ואמר, ומה הכתוב הזה? אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. כל הנופל על אותה אבן יישבר לרסיסים, ומי שתיפול עליו, היא תכתוש אותו. באותה שעה ביקשו הסופרים וראשי הכוהנים לשלוח את ידם בו, כי הבינו שעליהם המשיל את המשל הזה, אלא שפחדו מן העם. הם התחכו אחריו, ושלחו מרגלים שהעמידו פני צדיקים כדי להיאחז בדבר מדבריו במטרה למסור אותו לסמכות הנציב ולשיפוטו. הללו פנו אליו בשאלה: רבי, אנחנו יודעים שאתה מדבר ומלמד נכונה, ואינך נושא פנים, אלא מורה דרך אלוהים על פי האמת. האם מותר לנו לתת מס לקיסר, או לא? הואיל וראה את עורמתם, אמר להם, הראו לי דינר, של מי הדמות והכתובת אשר עליו? של הקיסר השיבו. אם כן, אמר להם, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. הם לא יכלו להיאחז בדבר מדבריו, בנוכחות העם, ובתמיהתם על תשובתו שתקו. ניגשו כמה מן הצדוקים האומרים שאין תחיית מתים, ושאלו אותו: רבי, משה כתב לנו שאם ימות איש שיש לו אישה ואין לו בנים, ייקח אחיו את אשתו ויקים זרע לאחיו. ובכן, היו שבעה אחים, הראשון נשא אישה ומת בלי בנים, לקח אותה השני, ואחרי כן השלישי, וכך כל השבעה לא הניחו בנים ומתו. לבסוף מתה גם האישה. אם כן, למי מהם תהיה לאישה בתחיית המתים, שהרי הייתה אישה לכל השבעה? השיב להם ישוע, בני העולם הזה מתחתנים, אך הזכאים לנחול את העולם הבא ואת התחייה מן המתים אינם מתחתנים, כי גם אינם יכולים למות עוד, שהרי שווים הם למלאכים, ובני אלוהים הם בהיותם בני התחייה. ועל המתים שקמים רמז גם משה בסיפור הסנה, באומרו, אדוני, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, ואלוהים, לא אלוהי המתים הוא, כי אם אלוהי החיים, שהרי הכל חיים לו. רבי, יפה דיברת, אמרו בתגובה כמה מן הסופרים, ולא העזו עוד לשאול אותו שום דבר. שאלו אותם, כיצד זה אומרים על המשיח, שהוא בן דוד, אין דוד עצמו אומר בספר תהילים, נאום אדוני לאדוני, שב לימיני, עד אשית אויביך הדום לרגליך. ובכן, דוד קורא לו אדון, ואיך הוא בנו? ובאוזני כל העם אמר לתלמידיו, היזהרו מן הסופרים האוהבים להתהלך לבושי גלימות, ואוהבים ברכות שלום בשווקים,